Я потрошку став прозрівати. Справа полягала в тому, що Паша без мого відома спробував просунути через їхній банк якийсь свій лівий кредит, але його впіймали на гарячому. Звісно, він не повинен переді мною звітуватися, врешті-решт він депутат і має право на власний бізнес, але гуманоїди – великі майстри грати на неузгодженостях у керівництві. Якщо домовилися, що я їх курую, то робити щось за моєю спиною, як мінімум, недалекоглядно. «Я просто таки відчував, як втрачаю контроль над ситуацією. А десь там за стінкою принишкли авіатори, що їхній літак доводиться рідним братом цим от нафтовим цистернам». «Ваші пропозиції?» – запитав після паузи Паша. «Треба іншу заставу», – обережно сказав меншенький вовчик-гуманоїд. «Гроші є, тільки хай знайдуть інші цистерни. Може, не такі відомі». «Добре», – замислився Павлюк. «Пошукаємо інші сестерни, а поки що гроші дасте їм», – він вказав пальцем у бік зимового саду. «Цікаво, звідки у них гроші? Чи це часом не залишки на рахунках нашого підприємства, отримані по гарантії «не бздій Спритні гуманоїди просто на очах все міцніше вростали у структуру бізнесу. Державний банк вже без них не може, бо в нього нормативи, а у наступній серії вони шантажуватимуть цим міністерство». Господи, звідки вони взялися на мою голову? Я такий кущ, деревогубець, ліана середніх широт. Вона настільки міцно плітає гілки дерев, на які спирається, що дуже часто ті не витримують і сохнуть. Сподіваюсь, я не стану таким деревом і зможу таки відрізати ці згубні паростки. Але це відбудеться не зараз. Тепер вже без сумнівів. Я мовчки підвівся, відсунув складені двері оранжереї, запрошуючи грешу зі своїм хлопцем до загальної розмови. «О, привіт!» – радісно підскочив на зустріч кучерявий Сашко-гуманоїд. «А я проти сонця й не бачу!» «Приєднуйтесь!» – показав Паша на вільні місця біля столу, а сам підвівся та знову сховався за дверцятами шавки. «Від мозкових зусиль у нього вичерпалося пальне. Треба було підлити». Декларації на лівій цистерни зникли зі столу, і тепер їхнє місце заступили папери на заарештований Боїнг. Двоє банківських товстунів, Сашко з Вовчиком, уважно вивчали їх з міст та про щось шепотілися. Авіатори виглядали дещо розгубленими, проте віри не втрачали. Поки тривала ця невеличка нарада, господар кабінету встиг прийняти чергову порцію та повернувся до столу вже з ентузіазмом. Очі його знову блищали, опіки на обличчі зробилися синіми, а губи розтягувала посмішка. Від цієї картини у мені заворушилися недобрі перечуття. — Ну що, хлопці, годиться вам літак? Сашко знизав плечима. — Нормальний літак. — Він хоч літає? Гриша авіатор запевнив. — Ще як? Орела не літак? Сашко зіщулився. — Павло Олександровичу, а коли раптом щось? — Не бійся, я у тебе його заберу, — пообіцяв Паша і підсумував. Ну що, вирішили? Гуманоїди перезирнулися. Давайте спробуємо. От і прекрасно, радісно заявив господар кабінету. Це треба відсвяткувати. Тільки тут я помітив, що права рука його стискає пляшку з підвіски. Де вона взялася, їба не знаю, бо від своєї шавки він відходив порожнім. Тривога просто таки забриніла у моїй душі, але вже було пізно. «Вітаю!» – сказав Паша, і наступною миті в періщу пляшку просто по маківці директора авіакомпанії. Звук удару переріз у загальний зойк. Я навіть зморгнути не встиг, власне, як і сам Гриша. Він сидів на стільці, нічого не розуміючи, а дорогий костюм вкривали зелені скалки скла, що повільно один за одним скочувалися донизу і падали на килим. Очі бідолахи кліпали, а руки мляво звисали вздовж тіла. Паша переможно озирнувся навкруги і, задоволений справленим враженням, весело зареготав. Усі уклякли на місці, не вір'ячи власним очам. Цілий цілісінький Гриша розгублено кліпав, а Паша веселився все більше і більше. «Хай тобі чорт», – подумав я. Такий фокус він показував не вперше. Щоправда, раніше це відбувалося не у дорогих кабінетах, а десь на лаві у парку чи на пляжі, Причому в останній, якщо не помиляюся, років із 15 тому. Секрет був простим. В останню мить під пляшку підставляється кулак. Тоді вона ефектно розлітається над руски, обсипаючи жертву фонтаном скла, але не завдаючи жодної шкоди. Однак, як то пишуть у рекламі, навіть не намагайтеся повторити це в домашніх умовах, бо спочатку треба набити руки на тренуваннях з рукопашу. А пашина юність включала серйозні заняття цим видом спорту, тому у м'язах досі залишилася звичка, а у нервах – реакція. «Обісрався!» – продовжував веселитися мій партнер, народний депутат. Гуманоїди за столом взялися слухняно підхихикувати. Авіатори сиділи, не би, і справді обісралися. А й мали від чого. Це була епічна картина. Пашини вишкірене обличчя, вкрите опіками від Б-52. Гостра троянда з пляшкового горлечка у руках, зім'яклий обсипаний склом директор авіакомпанії, його молодий підлеглий пупсик з квадратними очима та гиденькі посмішки жирних гуманоїдів серед розкішного кабінету заступника голови спостережної ради із м'якими килимами на підлозі, зимовим садом та фантастичним краєвидом на київські дахи, який відкривається з вікна. Що ж, обрізку цього саду доведеться таки відкласти, але все-таки не відмінити. Я зроблю для цього усе можливе. "Поїхали в казино", запропонував Паша, відсміявшись. Гуманоїди одразу заявили, що поспішають до офісу оформлювати кредит. Гриша, обтрусившись від скла, вчепився до них. Як я розумію, не стільки упрагнені отримати гроші під арештований літак, скільки намагаючись втекти подалі від небезпеки. Треба зауважити, він тримався добре, навіть на прощання подякував і потиснув Паші руку. Я теж зробив спробу втекти, але був пійманий за рукав. Паша зволив гуляти, для цього потрібні компаньйони. А хто може бути кращим компаньйоном, ніж старий товариш та партнер? Людина, з якою багато випито і пережито, тож тут уже, як то кажуть, без варіантів.